Ostegun untan, idekidira amikuzeko eta garazi baigorialdeko biotzostatuak. Laguntzaile handan abate torri zen esku kaldi baten emaiterat, marrielen erramuzpek zehaztu daugu noiz idekia den garaziko biotzeko ostatua. Atxalde untan, atxaldeko bietaik goiti lauak eta erdiarte. Beaz, hastean behin idikitzen dugu, eta hori beti... Sasoinuntan, behaz, neuko sasoinuntan, ostegun atxaldetan. Gaur abiatzen da, eta martxoain bukaera hartio, e, sasoina hordioan bukatuko da, neguko sasoina. Egan behar da, bihotzoztatua ez dela sekulan gelditu. Udan ere, amostetarik idikia zen, baina negia da, galde gehiago badelan egian. Norden beharretan, eraiten daukute, Arnoi Putsa eta Mari Jendia! Usaiakoak dira gazte batzu gehiago behar beha urten, bizpailu gazte bat dinak. Beztenaz, kuple batzu bi aurrekin, aurbatekin, gero mazteatzu bakarrik aurrekin. Familia ondina, bozpa sei ditira. Ordu horat jende da, erregulak kihuna ateldu denik. Laurogoi bat uh, presuna, bon, eman dean uh, zenbakia familiak uh, joan den neuian berogeita hamar bat familia uh, lagundu ditugu eta udan hogoita hamabi. Gazte gehiago gobiltzen dela aurten eta uste dute sasoin astapeneko zenbakiak jazkoarekin konparatuz, behargetan diren jente gehiagobilduko dela aurten, bai garazialdian eta miku zealdean beste toki gehienetan bezala.